Bona tarda, bona tarda a tothom i molt benvinguts. La veritat és que és un plaer iniciar aquest cicle de, de xerrades que aquesta primera l'hem organitzat amb el Patronat d'Estudis Històrics d'Olot de i Comarca, que arriba el seu flamant president. Hola, Miquel. Uh, avui iniciem un cicle de xerrades que la, la Maria Sanya de fet ja us presentarà en Jordi Revellas, que és també un vell conegut de les excavacions de, de la Vall d'en Bas i, i de la Dou. Uh, però també us volia explicar una mica aquest cicle que, que iniciem a l'entorn de, de la temàtica de volcanologia que d'alguna manera Sabeu que hem tingut aquest inici eh, intens aquestes primeres setmanes i mesos de l'Espai Crater a nivell educatiu, a nivell de, de, de visitants, a nivell doncs, una mica de, de reserves de sala com aquesta, i ara comencem a agrupar algunes activitats a l'entorn de temàtiques que ens ocupen i que ens preocupen, com són doncs, la, la volcanologia, temes de, de ciència i de geografia humana doncs, que, que vagin girant a l'entorn del, del volcanisme. I de fet, de cares a setembre, a octubre, ja estem preparant un reguitzell d'activitats també a l'entorn d'aquesta doncs, temàtica amb un concepte que serà l'origen de la vida i que donarem el tret de sortida al mes de setembre eh, després del 14 de setembre que serà l'efemèride d'aquest any de, de l'erupció de la Palma, al Combreveja que també tindrem a la Carmen López que ara és la subdirectora general de, de l'IGN amb el Joan Martí i companyia i després moltes altres persones que aniran passant per aquí. Llavors... També us volia comentar una mica eh, de cares la setmana que ve tenim diverses activitats. El 2 de juny eh, el documental de Jordi Ribó, que és la propera activitat que tindrem, que us convidem, que eh, va sobre l'erupció de, de la Palma i que hi haurà també el, el Màrius Serra, que és l'escriptor que bé coneixeu i que dialogaran una mica sobre, sobre el fenomen volcànic. I et deixo pas a, a la Maria Estanya, que ens presentarà el doctor Jordi Rebelles. Gràcies, Maria. Gràcies, Xevi. Bé, bona tarda a tothom. Jo us presentaré una mica el protagonista de la xerrada d'avui, en Jordi Revellès. En Jordi és arqueòleg, es va llicenciar a la Universitat Autònoma de Barcelona, em penso que el 2011, i llavors a partir d'aquí ha començat a treballar en una disciplina, en una branca de l'arqueologia, que és l'arqueobotànica. Llavors, eh, a partir en aquest marc, el que la seva línia de recerca s'ha centrat en estudiar les interaccions entre les societats humanes i el medi, a nivell ampli, a partir de l'estudi, sobretot, de les restes políniques fossilitzades de la pal·inologia, vull dir, restes que nosaltres recuperem durant les excavacions arqueològiques. Al llarg d'aquest període de formació ha fet diverses estades a diversos centres internacionals dedicats a aquesta línia de recerca on s'ha anat formant, a França, Montpellier, a Bordeaux, a la Universitat d'Àsterdame, i tot això doncs, el va portar, penso que el 2017, a presentar la seva tesi doctoral i centrant-se sobretot en la recerca en el que és la, el canvi en les condicions paleoecològiques, el canvi també climàtic, eh, sobretot el pas del plistocè a l'ulocè, quan coneixem nosaltres de període com a analític. El gran canvi que és suposat és doncs, el pas de les societats, que són les recolectores, a les primeres societats camperoles o agrícoles ramaderes. Llavors, a partir d'aquí, doncs, ja ha anat dirigint diferents projectes de recerca a diferents llocs eh, del món, diguéssim, projectes internacionals, vull dir, treballa i és investigador principal, doncs, també seguint sempre aquesta línia de recerca arqueogotànica, paleoclimatologia, paleoecologia, a diverses illes del Mediterrani, Creta, Còrsega, Sartenya, també Formentera, i... També tenim la sort que des de l'any 2012 doncs està vinculat, molt vinculat a projectes de recerca i a la, a la comarca de la Garrotxa. Fa molts anys que, que treballa a la zona, ha dirigit diverses excavacions arqueològiques, també aquí a la Garrotxa i al Ripollès, i darrerament doncs a centrar força la seva recerca en el camp de les repercussions de l'estudi de, de les últimes erupcions volcàniques que tenim la sort de tenir representades en aquesta àrea. Però l'estudi sobretot és d'un punt de vista també social, com, com varen influir aquestes erupcions volcàniques en el que és el l'aprovament de, de tota aquesta àrea i com a partir d'aquí doncs, es va anar conformant doncs, el paisatge i la manera de viure que tenim a l'actualitat. Us deixo a en Jordi, amb per escoltar les dades novedoses i inèdites fins al moment. L'eco de la vall, a Ràdio Les Planes. Bueno, bona tarda a tothom, El, també als que sou a casa, còmodament al sofà. M'ha presentat també la Maria, que potser ja em puc saltar les primeres diapositives. Com a, com a presentar sóc el Jordi Rebelles, soc arqueòleg i investigador de l'Institut Català de Pel·lecologia Humana i Evolució Social, vinculat també a la Universitat Rovira Virgili de Tarragona. I avui us presentaré la recerca que he estat fent aquests últims dos o anys en el marc d'un projecte, Eh, en el que heat eh, bueno, he liderat un equip interdisciplinar eh, d'investigs, no només arqueòlegs, sinó també eh, biòlegs, eh, geòlegs, un, un equip molt, molt complet. I, bueno, I abans de començar també volia aair al PEOC per convidar-me avui a, a fer aquesta conferència i acollirme a, a l'espai acollir Crater per acollir-me també a, a aquesta tarda. Bueno, aquí veieu aquesta, aquesta imatge és de, de l'erupció volcànica de la Palma de l'illa de la Palma l'any passat. I el, el primer que veiem aquí és un espectacle de la natura. No? Veiem volcans en erupció, foc, eh, boscos que s'estan cremant, incendis. Aquesta imatge us la poso una mica per explicar, pot estar pensant què fot un arqueòleg parlant de volcans? Doncs el, els arqueòlegs eh, i les arqueòlogues no només ens centrem en l'estudi de, dels materials arqueològics, més els que tindreu més a, a la, al cap, no? com serien les eines lítiques, les, les restes de ceràmica. Els arqueòlegs i arqueòlogues el que estudiem és tot allò que té a veure amb l'evolució humana, amb, amb, amb la, la història de les societats humanes. I això també implica la nostra relació amb l'entorn. Eh, com ens ha pogut influir el clima, les diferents condicions mediambientals, eh, la disponibilitat de recursos en el medi. I no només en aquesta direcció, sinó també com les societats humanes influïm, com transformem el paisatge, no? que és també una de les línies de treball eh, a les que jo em dedico. Llavors, en aquesta imatge... Eh, veiem això, no? eh, volcans, foc, destrucció, un espectacle de la natura. Potser això és més eh, feina de geòlegs, no? com ha anat canviant el territori eh, en relació amb els canvis eh, provocats per les erupcions volcàniques, feina de biòlegs, de com han afectat aquestes erupcions a, a la flora i la fauna. Però vull que us fixeu, també aquí hi ha... Home, en aquest cercle petit, aquí hi ha una casa que està a punt de convertir-se en, en jaciment arqueològic. El que deia abans, als arqueòlegs no només ens interessa el nostre objecte d'estudi, no només és el jaciment arqueològic, el poblat o la ciutat en qüestió, sinó eh, tot l'entorn que ens envolta, com ens relacionem amb el medi, com ha canviat aquest medi i com l'hem modificat també nosaltres. En, per aquest motiu, quan quan, enfoquem, quan planifiquem un projecte arqueològic, també fem aquest tipus d'estudis. No? Integrem algunes disciplines de les ciències naturals, com poden ser la botànica, la zoologia, la, la geologia, per poder entendre com era aquest entorn de, de, de les poblacions humanes del passat. Són diversos els exemples durant la història humana en què el, el volcanisme ha afectat el desenvolupament d'aquests grups humans. Tenim l'exemple de, de l'illa de Santorini, és una de les, de les illes gregues, amb la gran erupció que va, que va succeir fa 3.600 anys. Aquesta illa de, de Santorini, al Mediterrani Oriental, estava densament habitada durant l'edat del bronze en el que es coneix com la, la civilització minoica, que va sorgir a la illa de Creta, una mica més al sud, però que es van expandint per les diferents illes gregues. Al voltant de, del 1600 abans de Cris, 1620 aproximadament, hi va haver una gran erupció de les més fortes que ha patit eh, la societat humana en la seva història. La, la illa va, va ser arrasada, aquí tenim la illa Santorini, la Santorini va ser arrasada per un núvol de Centripols. Va acabar amb la vegetació, els camps de conreu, eh, els poblats. Tot el que hi havia a l'ella va, va quedar eh, devastat i sota una capa de cendra. Es parla que aquest gran episodi eruptiu segurament va, va estar precedit de terratrèmols que ja van, avisa, van avisar d'alguna manera en, en aquestes poblacions i van poder van poder evacuar l'illa. i lla el, el número de víctimes sembla que es va veure limitat. Aquesta erupció va sepultar tota l'illa sota una capa de cendres, com he dit, i això va permetre l'excel·lent conservació d'un jaciment, el jaciment de, de Crotiri, que ens, ens aporta un, un registre arqueològic eh, magnífic sobre l'època de la civilització minoica. Per exemple, aquesta excel·lent conservació va permetre que es poguessin recuperar aquests mosaics, que estan com si els haguessin pintat la setmana passada, amb 3.600 anys d'antiguitat i que constitueixen un dels grans tresors de, de, de la història de l'art d'època minoica. Aquest jaciment de Crotiri, a Santorini, segurament us recordarà un, me, un de més famós. Any 79, Pompeya, un matí assolellat de tardor. Aquí veiem de fons una muntanya a prop de la ciutat, Pompeia es trobava a, a la part central d'Itàlia, a uns 15-20 quilòmetres del, del Mont Vesubi, del volcà del Vesubi, i a, a, a les rodalies d'aquest volcà també hi havia la ciutat d'Arculà i Estàvia i entre totes elles hi havia unes 16 o 20.000 persones. Aquell dia el, el volcà va entrar en erupció, entra en erupció... I en poques hores, no dies ni setmanes, en poques hores la ciutat va quedar sota una capa de cendra, sota una capa de, de magma, d'una colada de lava. Fins i tot eh, pocs anys després es parlen els, els textos que, que ningú recordava on, on s'ubicava aquesta ciutat de Pompeya, perquè veieu l'abast la, de, de la catàstrofe, no? Bé, bueno, ara que ja he captat la vostra atenció, eh, deixem-nos ja estar de, de grecs i romans i, i, i parlem de la Garrotxa, que és el que he vingut avui, no? De, devíeu estar pensant, no? Venia a parlar dels volcans de la Garrotxa. Doncs passem a, a parlar de, de la comarca. Què ens sabem de, de les erupcions volcàniques de la Garrotxa? Quines van ser les darreres? Quan, quan van passar aquesta, Quan van ser les últimes erupcions? La zona volcànica de la Garrotxa compta amb, amb 40 cons volcànics i vinculades de, de lava basàltica i basanítica. I els volcans de la Garrotxa són de tipus monogenètic. Què vol dir això? Que cada volcà eh, es forma només a partir d'un únic episodi eruptiu. Això, eh, és, hi ha dos tipus de volcanisme, el monogenètic i el poligenètic. El poligenètic, un mateix volcà pot entrar en erupció diferents vegades. i normalment la diferència és també que els, els poligenètics tenen un, unes erupcions més, més potents, de més amplia abast, No només a nivell cronològic, sinó també a nivell de, de la potència de les erupcions. Les erupcions més antigues s'haurien produït fa uns 700.000 700 anys aproximadament i les més recents en un moment eh, inconcret entre fa 11.000-10.000 anys. Això és el que es coneixia fins ara. Un dels més recents és el, el Croscat, que tothom coneixereu, que es va, va, va entrar en erupció aproximadament entre fa 13.000 anys. Eh, una datació així que, que com veurem és una mica, no, no és d'alta precisió, però a partir del 13.000 abans del present. A nivell arqueològic, els que ens dediquem a estudiar com com han evolucionar les societats humanes, ens interessen més les erupcions més recents. Perquè veiem una mica aquesta contextualització no? eh, de la relació entre volcans i, i societats prehistòriques, us faré un, un una breu síntesi de la història del poblament a la Garrotxa, del poblament prehistòric. Aquí teniu un, un mapa on es mostren diferents punts que són diferents jaciments arqueològics, la Garrotxa va ser ocupada per primer cop eh, en un moment indefinit entre fa 300.000-100.000 anys, segons les troballes d'industria lítica als jaciments de Santa Helena 1, 2 i 3, a Sant Aníol de Finestres, a, a la part sud d'aquest mapa. que eh, bueno, Quedaria fora de, del mapa, és una mica al sud. De... I serien indústries lítiques relacionades al l'homo heidelbergensis o el neandertals. I, i, posteriorment, no serà fins a fa 64.000 anys que a l'Alta Garrotxa eh, ocuparien dos. Primer un jaciment, la cova 120, entre fa 64.000 i 51.000 anys, i, posteriorment, la cova dels Hermitons, és, és en aquesta zona de l'Alta Garrotxa. En aquest cas, aquests dos jaciments sí que es tracta sense cap dubte de, de Neandertals. Eh, per tant, el, els primers humans que van habitar la Garrotxa es van assentar a l'entorn de, de zones humides pròximes al Flovià, també del Llerca. I en base a les datacions realitzades en aquests jaciments del Paleolític Mitjà, de la cova 120 i de la cova dels Armitons, eh, sembla que l'erupció del volcà del Traité fa aproximadament uns 47.000 anys no hauria coincidit amb, amb aquestes poblacions de neandertals. Es va produir en un moment posterior a l'ocupació de la cova 120 i de forma anterior a, a l'ocupació de la cova dels ermitons. Les informacions que, amb les que contem per conèixer el poblament en el següent període, en el Paleolític Superior, durant l'època glacial, al màxim glacial, a la comarca de la Garrotxa són bastant escasses, entre els 35.000 i els 8.000 anys de, abans del present. I és, és remarcable, per exemple, el fet que a l'Alta Garrotxa, que, que es, va, es va habitar durant el Paleolític Mitjà i després a partir del Neolític hi ha diversos jaciments, també es pot dir que amb un, un poblament permanent eh, amb ocupacions successives a, a l'Alta Garrotxa, durant el Paleolític Superior no hi ha cap, eh, cap tipus d'evidència arqueològica de que hi haguessin homo sapiens a la zona. El que sí que tenim a la zona de, aquí més a prop d'Olot tenim el jaciment de la Rodona, a Sant Joan les Fonts tenim les Molleres i Cuní d'aproximadament fa uns 28.000 anys. A part també a la zona de, eh, hi ha els jaciments de, de la Balma de la Xamanella i, i el Roc de la Melca de fa uns 21.000 anys. En tot cas són... En molts casos, també en cronologies una mica més anteriors, en, més posteriors, entre el 20.000, 15.000 abans del present, només es troben certes eh, troballes superficials d'industria lítica, és a dir, no són excavacions en material contextualitzat, amb datacions radiocarbòniques, sinó que són troballes una mica que no et donen unes datacions eh, amb una alta resolució. No? Què provoca això? Que sigui difícil a estudiar la relació entre les erupcions volcàniques i eh, les evidències de poblament en, en el Paleolític Superior. El Paleolític Superior i l'Epipaleolític, que és l'últim període. Llavors ja a partir de... Bé, bueno, això que deia, no? El, el, a les darreries de l'Epipaleolític, del Paleolític Superior, eh, tenim evidències de l'erupció del Puig Jordà, de l'erupció de del Croscat, el Puigjordà eh, eh, hauria entrat en erupció fa uns 17.000 anys, el Croscat entre fa 15.000 13 i 13.000 anys, i és un moment en el que el registre arqueològic és bastant escàs a, a la comarca de la Rotxa i costa relacionar amb, amb les ocupacions humanes. Llavors, davant d'aquesta incertesa i de la dificultat de datar directament el material volcànic, perquè... Eh, ten, hi ha dues formes de, de datar una erupció volcànica. Una és datada directament al material volcànic. Depenent de les característiques d'aquest material, eh, els resultats tenen una fiabilitat, una fiabilitat o una altra. Les característiques del material volcànic d'aquests volcans, com són el Puig Jordà, o la Pumareda, el Croscat, Eh, dificulta que el resultat d'aquestes datacions tingui un, una, una alta fiabilitat, que la resolució d'aquestes datacions sigui molt alta, donen un marge d'error molt alt, no pots afinar. No? L'altre mètode de datar, que és el que veurem que hem, que hem, que hem portat a terme nosaltres, és eh, datar els nivells anteriors i posteriors a aquesta erupció. Per això què necessitem? Necessitem registres sedimentaris Eh, a poder ser, han de ser registres sedimentaris orgànics, que es conservi la matèria orgànica per poder fer datacions de, radio, de radiocarboni, de Carboni14, i aquest era un dels objectius principals del nostre projecte, poder datar amb una alta resolució aquestes darreres erupcions volcàniques de la Garrotxa. Ho, ho veurem a continuació, com ho hem fet, quins resultats hem tingut, però és una mica perquè estigueu en context de les limitacions que teníem abans de la nostra investigació i de com hem intentat eh, solventar ho eh, Ens havíem quedat a finals del Paleolític Superior. Eh, al final El Paleolític Superior eh, coincideix amb el màxim glacial, amb l'època glacial, i el canvi cap, al, cap a l'Ulucè, que és nostre, la nostra era geològica actual, el nostre període climàtic actual, hi ha un canvi cap a unes condicions climàtiques més humides, més càlides, i aquest és el context del desenvolupament de les últimes societats caçadores-recolactores, el que coneixem com el període del mesolític. masolític, a la comarca de la Garrotxa tenim un únic jaciment a l'Alta Garrotxa a Tortallà, la Boma del Serrat del Pont que va estar ocupat entre fa 9.400 i 8.000 anys abans del present. Serà ja el, el neolític amb l'establiment de les primeres societats eh, camperoles que basen la seva, les seves activitats econòmiques en l'agricultura i la ramaderia que el poblament en, a, en aquesta zona, la Garrotxa, ja sigui permanent. Veiem un peti, una petita diferència, per exemple, entre l'Alta Garrotxa, amb els jaciments de la bomba Serrat del Pont i de en aquí. on les primeres datacions són de fa uns 7.400-7.200 anys. També tenim, a la comarca del costat, a Banyoles, tenim la Draga, ocupada fa, des de fa 7.300 anys. I, en canvi, a la zona volcànica i a la vall d'en Bas, que tenim els jaciments de Cudella i de La Dou, les primeres ocupacions es produeixen eh, uns 600-700 anys més tard, eh, a partir de fa 6.700 anys. Eh, és, és, un, és una diferència de, de, de cronologia que ja anirem veient quines preguntes ens, ens va plantejant. Per tant, eh, un dels objectius, com he dit, del nostre projecte era poder datar aquestes darreres erupcions amb major precisió i tractar d'afinar en les cronologies i en la relació amb el poblament prehistòric. Com ho vam fer? Amb un sondeig paleocològic al eh, paleollac de la Vall d'Envas. I ara veurem què és això del paleollac de la Vall d'Envas, no? Si passegeu ara mateix per allà, per la vall d'en Bas, oi, oi que no hi ha cap llac? Per això se li diu paleollac, perquè ja, ja no existeix, però un dia hi va haver un, un llac i, i força gran. La vall d'en Bas és una vall peculiar per la seva forma, és una plana eh, d'una gran amplada i és perquè es va formar influenciada pel, pel fenomen volcànic. Durant el Quaternari, durant els darrers centenars de milers d'anys, s'han produït diversos episodis de barratge. Diversos episodis en què colades volcàniques han, han bloquejat el pas del riu Fluvià, s'ha envassat aigua a la plana d'en Bas i s'ha originat un, un llac. Això s'ha anat produint successivament. I el que nosaltres estudiarem, el que nosaltres parlarem avui, és el darrer episodi de, de barratge del riu Fluvià i el darrer paleollà que va existir a la vall d'en Bas. En aquest, en aquest mapa, per, per ubicar-vos, estem, estem a Olot, per aquí, la vall d'en Bas, aquí agafaríem el, els túnels de bracons per anar a Osona, i veiem en, en blau fosc diferents cons volcànics, en violeta i, en lila i violeta diferents colades volcàniques de basal i, bas, i basenita. I marcat en, en blau clar és la, la que seria l'extensió d'aquest paleoyac, l'extensió així diguéssim hipotètica i que, que és, era el és el que ens va fer eh, aquesta, aquesta hipòtesi bas basada, no, no en la imaginació evidentment, basada en, en sondejos que s'havien fet anteriorment, als anys 80, que ja indicaven que aquí eh, hi, havia, hi havia sediments lacustres, que els, els que ens dediquem a aquest tipus d'estudis, de, a aquestes analítiques, per reconstruir com eren les condicions climàtiques i medioambientals del passat, Eh, els sediments lacustres i orgànics d'aigua moll per a nosaltres ho són tot. Eh, la, les restes fossilitzades de polen i d'altres eh, restes d'organismes aquàtics només es conserven en certes condicions, que són en condicions eh, humides, en condicions aquàtiques, i aquest tipus de sediment ens ofereix la possibilitat d'estudiar com ha canviat el clima, com ha canviat la vegetació, com ha canviat el, el medi ambient al llarg de la història. En, en, en, aquest, en aquesta imatge, res, és, és, és un zoom a, en el Paleollac de, de la Vall d'en Bas. I amb aquesta hipòtesi de, de partida, fent un sondeig a, a la part més profunda, esperàvem això obtenir sediments lacustres de, de, del període posterior a l'erupció del Puig Jordà. Aquí us marco el con volcànic del Puig Jordà, ja hem dit una datació aproximada de fa 17.000 anys. I la colada volcànica que surt del Puig Jordà recorre tota aquesta zona, topa amb aquest turó i barra el pas del riu Fluvià, i es comença a envassar aigua creant aquest paleollac. Què esperàvem obtenir amb aquests sondeig? Sediments lacustres, posteriors a, a en aquest, en aquest últim episodi de barratxa, que pensàvem que, és, que era això, de fa uns 17.000 anys. Aquesta fotografia és ideal per veure l'entorn de, de la nostra area d'estudi. En aquest punt groc hi ha... El, el punt PDP, Pla de les Preses, el sondeig el vam estreure d'aquí, al costat de la, de, de, aquesta, de la casa de Caniglèsies. I com podeu veure aquí hi ha els, els volcans que van entrar en erupció de forma més recent, el Croscat, el Puigjordà, la Pomereda, la Fageda en Jordà als peus del Croscat, tota aquesta vegetació que creix a sobre de la colada volcànica del Puigjordà i que ve a topar amb el turó. I aquí on veieu aquests camps de Conreu, eh, en un passat no molt llunyà hi havia un llac. Llavors vam, vam contractar la, els serveis d'una empresa geotècnia amb, amb aquest tipus de màquina de perforació per obtenir un, un testimoni de sediments per, al, per, per poder portar a terme aquest estudi i amb l'extracció de diferents maniobres vam recuperar un testimoni de quasi 15 metres de profunditat. En, com podeu observar en aquesta imatge, es veu una successió de diferents nivells de sediments, de diferents textures, de diferents coloracions, i el primer pas quan, quan fem l'extracció d'un sondeig com aquest és fer l'estudi sedimentològic. L'estudi sedimentològic eh, consisteix en, en definir eh, les, les diferents unitats, les diferents fàcies, els diferents canvis de sediment, es descriu la coloració i s'analitza la granulometria. Eh, què vol dir analitzar la, granul la granulometria? Eh, dir si es tracta d'argiles, llims o sorres. La granulometria ens informa sobre l'energia amb la que es dipositen aquests sediments Sent les argil·les el gra més fi, que es diposita en aigües tranquil·les, en, en, en deposicions lentes, com pot ser, per exemple, un llac o uns aigua molls, i després la sorra és el gra més gruller, resultat d'una deposició més enèrgica, més erosiva, i perquè si l'aigua porta molta força pot arrossegar materials més, més grossos. No? Quan trobes sorres, t'estan marcant uns ambients eh, fluvials i llavors tenim els llims, que són l'estadi intermig entre argiles i sorres. Llavors us explico una mica la, la, aquesta successió de sediments. A 14 metres de profunditat, a la part més profunda, trobàvem unes, uns nivells sorrencs, eh, llims sorrencs, que ens parlàvem d'un ambient fluvial, i després, a uns 13, 13 metres i mig, trobem un canvi molt brusc. Aquí tenim un zoom a les diferents fàcies sedimentàries. Primer tenim uns, uns llims de, que parlen d'un ambient fluvial, un canvi molt brusc, a 13 metres i mig, amb unes sorres que parlen d'un procés erosiu, d'una sedimentació molt erosiva. I eh, barrejada amb aquestes sorres trobem material volcànic. Per tant, estem davant de l'episodi de barratge, de, de l'arribada d'aquesta colada volcànica que, que col·lapsa al pas del riu Fluvià. Tal com esperàvem, després d'aquest barratge, de, de, després de trobar aquestes sorres, aquest material volcànic, trobem argiles que ens parlen d'un ambient lacustre, que les trobem entre 8 metres i mig i 13 de, de profunditat, i ens, ens parlen de la presència d'un llac en aquesta zona. Posteriorment tenim uns, uns nivells orgànics pràcticament negres que ens indiquen un, una fase d'aigua moll. Passem d'un ambient lacustre, d'un llac, a una zona d'aigua moll. Això vol dir menys, menys aigua, una làmina d'aigua més fina i més matèria orgànica per la presència de, de vegetació a nivell local. Després, eh, el, el proper canvi important fa, eh, és a a uns set metres de, de profunditat, en el que tornem a, a unes dinàmiques de sedimentació fluvial. Eh, posteriorment veurem per què succeeix això, però la Vall d'Envases ve novament una plana d'inundació eh, amb el pas del riu fluvià i ja ja no tenim un, un llac. Eh, seria més la, un, bueno, les dinàmiques que podem veure actualment. Com heu vist, hem passat al llarg d'unes diferents fàcies sedimentàries i hem saltat una, que és aquesta d'aquí. Sobretot al llarg de la fase lacustre i d'aigua moll, trobem successivament diferents deposicions de cendres volcàniques, que són els reflex dels de darreres erupcions volcàniques que es van produir a la, a la comarca de la Garrotxa. Aquí tenim... La... Les imatges de, de sota tenim diferents tipus de, de morfologia de, de cendres volcàniques, des de les sorres que deien molt grollerees no? amb, amb material volcànic i després fines de posicions de cendres, algunes amb, amb deformacions de, dels sediments. Normalment els, els sediments es dipositen de forma horitzontal, sobretot en ambients eh, aquàtics. I si trobem aquest tipus de, de deformacions és que algú passa. Eh, quan, quan trobem això eh, en, en aquest context és per la, per la successió d'episodis sísmics, de terratrèmols, que en aquest cas serien vinculats a, a les erupcions volcàniques. Aquesta també és, és molt, molt significativa per la deposició d'aquesta fina capa de, de cendra, i uns dos centímetres per sobre trobem una gran concentració de, de carbons que ja ens estan indicant que, que aquesta erupció va provocar algun incendi. Bé, bueno, molt, molt interessant aquesta successió de sediments, però, però quan va passar tot això? Eh, posem-li dates, posem-li números. Vam realitzar 15 datacions de carboni 14, Vam datar sobretot eh, sediments orgànics en, aquest, en, aquest, en aquestes fases d'aigua moll, de custres, perquè els sediments són molt orgànics, i en algun cas també vam datar macrorestes botàniques, sobretot eh, van ser llavors i fulles de pi carbonitzades, que, que vam agafar eh, en, en el moment anterior i posterior a diferents erupcions volcàniques. D'aquesta manera vam aconseguir un dels nostres objectius, que era de tant precisió eh, quan, van, quan van succeir aquestes erupcions volcàniques. Eh, bueno, aquest diagrama és, és un model d'edat-profunditat, els punts blaus són les diferents datacions i amb un tractament estadístic es fa una modelització. I aquestes línies grises que veieu aquí són diferents de posicions de cendra volcànica. Aquí tenim l'escala d'edat, i veiem com en els últimsvuit.000 anys, entre fa 14.000 i fa 8.000 anys, es van produir successives eh, erupcions volcàniques. Això ja ens està trastocant el que havíem parlat. Havíem dit que les erupcions més recents eren entre fa 17.000 fa 13.000 anys. I, ja, i quan fem les, les datacions, ja estem veient que estem rejuvenint el vulcanisme de la Garrotxa aproximadament uns 5.000 anys. Quines implicacions té això? Quan hem parlat del poblament prehistòric, dèiem que no, que no coincidien erupcions vulcàniques i poblament prehistòric, perquè en períodes del Paleolític no tenim tantes dades però tenir ara evidències de, de que el volcanisme de la Garrotxa realment eh, es va prellongar en el temps fins fa uns 8.500-8.400 anys, ara sí que coincideix amb, amb alguns jaciments arqueològics de la comarca. Ho veurem, ho veurem més endavant. D'aquesta manera repassem una mica els objectius que teníem amb aquest projecte, que eren reconstruir l'evolució mediambiental i climàtica durant els darrers 14.000 anys, aquesta és una altra, els darrers 14.000 anys. Eh, la, aquell nivell de sorres amb material volcànic eh, que es vincula amb el barratge del riu Fluvià, el riu Fluvià hauria estat eh, bloquejat per la colada del Puigjordà. Eh, abans parlàvem de que hi havia aquelles datacions amb un marge de rural de, de fa 17.000 anys i ara estem veient que el, el Fluvià es va barrar fa 14.000. Llavors, eh, no ho, no ho podem afirmar amb rotunditat, continuarem estudiant-ho per poder dir-ho amb, amb més pes, no? però eh, d'alguna manera això sembla indicar que el Puig Jordà hauria erupcionat eh, cap a fa uns 14.000 anys més, més aviat que la datació que teníem fins ara. Llavors, eh, un altre objectiu és estudiar l'impacte que va tenir en, en la vegetació, en les condicions mediambientals, aquest fenomen volcànic. També la interrelació entre el volcanisme i les darreres societats prehistòriques. Ara, al tenir aquesta coincidència entre erupcions volcàniques i poblament durant el mesolític, eh, en el cas de que parlàvem del jaciment de l'Au Maserrat del Pont, ara sí que podem eh, estudiar com com van interactuar aquests dos factors, no? la, el factor humà i el factor volcànic. I el, el, el que deiem que un dels objectius era proporcionar noves datacions amb més resolució, eh, fet que hem, hem pogut aconseguir. Per aconseguir aquests objectius, eh, avui estic parlant jo aquí, però no n no he fet jo sol tota la feina. Eh, hem treballat amb un equip interdisciplinar, jo m'he encarregat, de, sobretot, de l'estudi pel·linològic, de l'estudi de carbons sedimentaris, per poder reconstruir l'evolució de la vegetació, l'evolució dels incendis. Però també han participat altres investigadors i investigadores, per exemple, en estudis limnològics que estudien l'evolució de les condicions de les aigües, eh, amb l'estudi de diferents organismes, algues, eh, petits moluscs, Tenim el, el Francesc Mesquita i la Maria Antonia Rodrigo de la Universitat de València i el Sergi Pla de l'Autònoma de Barcelona. Llavors l'estudi sedimentològic i geoquímic que l'ha portat a terme l'Eneco Iriarte de la Universitat de Burgos. La part vulcanològica i mineralològica també hem, hem col·laborat amb en Joan Martí, el Llorenç Planagumà, des del CSIC, per l'anàlisi de les cendres vulcàniques i per, per tot l'estudi de, de, de la part més vulcanològica. I tot això contextualitzat amb el registre arqueològic de més de 30 anys de, de feina de la Maria Sanya i el Gabriel Alcalde. Què, què tenim aquí? Aquí tenim un diagrama polínic, que és del que m'encarrego principalment jo. Si és la primera vegada que veieu un diagrama polínic, diré, hòstia, com s'ha de mirar això, no? Ara us ho explico. L'Eco de la Vall, a Ràdio Les Planes. les mostres s'ordenen de més antigues a més recents aquí tenim diferents tipus de, de plantes d'arbres, d'arbustos, d'herbàcies expressats en, en percentatges i bueno, en aquest diagrama és, és un resum molt resumit de tot el que hem trobat hem trobat centenars d'espècies de, de gèneres, famílies de plantes i, i d'altres també d'algues restes de fongs però aquí us faig un resum de com ha estat l'evolució de la vegetació des de fa 14.000 anys fins fa 8.000. Per què només entre fa 14.000 i fa 8.000? Perquè com he dit, els que ens dediquem a aquest tipus d'estudis, eh, busquem com un tresor els sediments lacustres i orgànics. A partir de fa 8.000 anys, que és quan he dit que la dinàmica passa de la lacustre a una altra copa fluvial, no es conserva res de matèria orgànica. Llavors, els estudis es veuen limitats allà on es conserven les restes, evidentment. Aquest testimoni sedimentari de Vall d'envàs ens ha permès estudiar això, la vegetació entre fa 14.000 i fa 8.000, que és precisament quan es produeixen les erosions volcàniques, així que perfecta. Tenim dos moments aquí, bàsicament, el tardiglacial, que és, són els darrers mil·lenis de l'última època glacial, amb un clima fred, dominat per boscos de pi, aquí tenim la curva del pi, amb uns valors molt baixos d'espècies d'arbres caducifolis i amb una gran importància de les estepes adaptades al clima fred i sec. Llavors, eh, en, eh, és molt interessant fixar-se en aquesta curva d'aquí, aquests pics d'aquesta curva en negre, és l'estudi dels carbons, les partícules de carbons que, que contem en, en les nostres mostres i ens permeten eh, reconstruir la història de, de, dels incendis. Això relacionat amb, amb com evoluciona la vegetació és molt interessant per veure eh, alguns canvis a la vegetació a vegades estan eh, provocats pels incendis. Aquestes franges, aquestes línies vermelles, són diferents erupcions volcàniques i detectem, sobretot, eh, una fase molt intensa d'erupcions volcàniques amb alguns episodis d'incendi entre fa uns 13.000 i 12.000 anys. Després també tenim fa 10.300, 10.200 anys i una molt important entre fa 9.200 i fa 8.500 anys. Ja veieu la concentració de carbons, els episodis d'incendi, les erupcions volcàniques, i tot això relacionat amb com evoluciona la vegetació. Vull que us fixeu sobretot... Aquí tenim la vegetació del tardiglacial, que deia, d'una època més freda i seca, i a partir del 10.500 tenim un clima més humit, més càlid, s'expandeix al bosc, aquesta curva verda és l'evolució del bosc, en èpoques fredes i amb més herbàcies, i el bosc arriba en el seu punt àlgid, eh, això fa uns 10.000 anys, amb un clima més humit, més càlid. Tot anava perfecte, s'expandeixen els roures i els avellaners, que és principalment els que dominen en, en aquests arbres caducifolis, i llavors arriba aquesta fase eruptiva amb grans incendis i els boscos de caducifolis es veuen eh, dràsticament afectats. Eh, quan, quan aquests arbres caducifolis eh, es veuen afectats, s'expandeixen els pins, que és un arbre més, més adaptat als incendis, i també eh, s'obre el paisatge amb, amb gramínies, eh, parlant d'aquest impacte tan destacat d'aquest de, episodi eruptiu. Llavors, eh, bueno, eh, les evidències de, de l'impacte ambiental, l'impacte a la vegetació, són claríssimes. Llavors el que ens preguntem és fins a quin punt, eh, a, a, quin, a quina escala eh, va ser aquest impacte. Només a nivell, això és un sondeig a la vall d'en Bas, molt a prop de la zona volcànica, i llavors eh, anem repassant altres estudis que s'han fet, no? Vam rescatar un, un estudi que, que va fer el, el doctor Ramon Pérez, als anys 80, en, en el que també es va estudiar a la zona de les Palanques, eh, una mica més a l'oest, també a prop de la vall d'en Bas, i havia, ell havia detectat també uns canvis importants a la vegetació, que marco aquí, en el que el roure i l'avellaner pràcticament desapareixen, s'exppendeix molt alPI, s'exppendeixen molt les diferents herbàcies. I si mirem les datacions, coincideix totalment amb aquella fase tan, amb un impacte tan dramàtic i, i li podem donar una explicació en, en aquests canvis que havia detectat. Ara com hem pogut fer, un, hem, hem fet un estudi interdisciplinar integrant diferents especialistes, no només al pol·len, sinó estudis, geomorfològics, el que dit l'estudi sedimentològic, d'altres microrestes, hem pogut complementar i entendre eh, què, què estava passant aquí. No? Sobretot eh, ha sigut a partir de la geoquímica, que la geoquímica és, és un, un indicador molt interessant per poder eh, evidenciar aquestes erupcions volcàniques. A vegades les deposicions de cendres són tan fines que no, que no les veus eh, a ull nu, però amb aquest tipus d'estudis eh, geoquímics i ha diferents elements químics que es relacionen amb, el, amb les erupcions volcàniques i et donen aquests pics que donen, donen significació en aquest tipus de canvis a la vegetació. Llavors, eh, també una mica per veure l'abast, no? eh, anant cada cop una mica més lluny de, de la zona volcànica de la Garrotxa. Això és un diagrama polínic d'un estudi que vaig fer anteriorment a Banyoles, a l'estany de Banyoles. I aquí us marco el que seria la fase en la que es produeixen les darreres erupcions volcàniques. I aquí, ja, a uns 20 quilòmetres de distància, ja veiem que no, no hi ha canvis tan, tan destacats. Primera conclusió que aquest volcanisme va tenir un, un gran impacte a nivell local, va modificar la vegetació d'una forma molt, molt abrupta, molt, molt dramàtica, però després a nivell regional, ja si ens, si ens anem a la comarca del costat, sí que és veritat que es veu una petita davallada del Roure, l'Avellaner, una expansió d'Alpí, una lleu expansió de les gramínies, però no amb l'abast que en visà a la vall d'en Bas. Per tant, a nivell de l'escala d'aquest impacte, podríem dir que a nivell local va ser bastant devastador, però a nivell regional seria, seria limitat. El que dèiem, a part d'aquest estudi pel·linològic, s'ha fet l'estudi d'altres microrestes. Aquí una mica el que vull és que que aneu veient com es genera tot el discurs, no? tot el que aniré explicant, eh, de quines dades prové. Prové de, de la perinologia, de l'estudi sedimentològic i també de l'estudi de diferents eh, organismes aquàtics, d'algues, de, de restes també de, de plantes aquàtiques, de polen de plantes aquàtiques, eh, l'estudi d'ostràcodes, que són uns petits moluscs, que que són molt bons indicadors de com era el clima, de com eren les condicions de l'aigua, la profunditat de l'aigua, la temperatura de l'aigua i tot això ens ha portat dades complementàries molt útils per, per anar reconstruint aquesta història ambiental de la vall d'en Bas. No aniré espècie per espècie per no avorrir-vos perquè no acabaríem mai, però bueno, una mica a nivell de resum, aquest, aquests estudis d'organismes aquàtics van eh, confirmen i complementen el que hem vist amb l'estudi sedimentològic. Eh, al principi de la seqüència, fa 14.500 14 anys, tenim uns sediments fluvials i a partir d'aquest barratge del, del, del riu fluvià es crea el llac. Primer seria amb unes aigües sumeres, amb aigües molt poc profundes, això ens ho marquen algunes plantes, no? el miriòfilum algunes algues que són més de d'aigües someres, l'estudi dels ostràcodes, d'aquests eh, petits moluscs, ens indiquen com les aigües d'aquest llac eren força fredes. Eh, les espècies que apareixen serien eh, típiques, ara, ara es troben només en, en llacs d'alta muntanya, perquè us feu una idea de, de les temperatures que hi havia en aquesta època del tardiglacial. Llavors, fa uns, uns 12.000 anys, marcat en aquest color més fosc, hi ha diferents organismes que ens parlen d'unes aigües més profundes. Hi ha ja un cop a l'Ulucer, fa 10.500 anys, el procés és totalment el contrari. Passem d'aigües profundes a aigües cada cop més sumeres i cada cop més orgàniques. Per què són cada cop més orgàniques? Perquè va créixer en vegetació, es van creant boscos de ribera, en el polen veiem com comencen a créixer oms, freixes, salses, es, es, es configura un bosc de ribera i, i amb diferents plantes. I veiem com tot allò que hem vist a, a la part sedimentològica de la transició de, de l'ambient lacustre cap a una zona d'aigua molls i després l'ambient fluvial també es veu reforçat per diferents, diferents partícules, diferents organismes fins al punt que, al final, eh, quan, quan l'ambient ja no és aquàtic, l'únic que trobem són falgueres, no trobem ja ni algues ni plantes aquàtiques, l'únic que trobem són falgueres, que aguanten una mica més la, la sequera. Totes aquestes dades, la sedimentologia, el polen, els diferents eh, organismes aquàtics, ens permeten eh, fer-nos una idea d'aquesta evolució de la vall d'envàs. Aquí teniu la vall d'envàs, el pas del riu Fluvià, en direcció cap a Això és fa uns 15.000 anys. Fa 14.000 anys arriba la, la colada volcànica del Puig Jordà, barra el pas del riu Fluvià. Com hem dit al principi, eh, es va acumulant l'aigua, es crea aquesta llacuna, aquest, aquest petit llac, d'aigües poc profundes, fa de 13.500 anys. I fa 12 entre 12.500 i 12.000 eh, s'assoleix al punt màxim la, la cubeta, la, la vall, s'omple d'aigua i és el moment amb les aigües més profundes. A partir d'aquest moment, en el moment en el que s'omple, ja l'únic que pot passar és que es buidi, ja no, no es pot omplir més. Fa 10.000 anys es comença un procés, de, un cop s'assoleix al punt màxim, el que, el que començarà és a erosionar-se aquesta colada volcànica i, novament, el, el riu comença a obrir-se a obrir pas, i comença un procés de desguàs. Fa 1.000 10 anys ja eh, es comencen a expandir aquestes zones d'aigua moll i només queda la llacuna en la part més profunda de, de la vall, que seria aquesta zona d'aquí, i fa 9.300 anys Eh, coincidint aquest procés que deia de desguas, que s'inicia fa 10.000, fa 9.300 anys eh, hi ha una fase de refredament climàtic, una fase d'aridesa, que el que farà serà acabar amb aquest llac. El llac es de seca, no del tot, sinó que queda com una zona d'aigua molls, que eren aquells sediments tan, tan orgànics, tan foscos que veiem. i fa uns 8.200-8.000 anys tornem a les dinàmiques fluvials. Per tant, podem dir que quan van arribar les poblacions neolítiques a, a la Vall d'en Bas, que és uns 1.500 anys després d'això, de, ja no hi havia el llac, sinó que eh, el que sí que hi podia haver, pensem, petites zones d'aigua molls que quedessin aïllades, perquè altres, altres sondejos, eh, com algun que s'ha fet a la zona de les Palanques o o de, de la pinya, hem vist com hi ha sediments orgànics una mica més recents, de fa uns 4.000 anys, 5.000. Eh, llavors això significa que el riu sobrepàs, però segurament encara era una zona d'inundació eh, amb algunes zones d'aigua moll, i tot això ja anirà eh, a mesura que ens anem apropant a l'actualitat. Eh, cada cop serà més terra ferma fins arribar al que coneixem avui dia, que són, pràcticament són camps de conreu. Vale. Hem, hem parlat molt d'aquesta història ambiental, d'aquesta evolució de, de les condicions ambientals, de la vegetació, de, de la llacuna, i parlem, ara parlem més de, de com va influenciar això a, a les societats prehistòriques. Com hem vist, eh, les darreres erupcions s'haurien produït entre fa 9.000 fa 8.400 anys, i es tracta d'un període en què efectivament tenim poblacions prehistòriques a la Garrotxa. En aquest mapa us marco això seria la, la zona volcànica, el Puigjordà, el Croscat, la zona on hem fet el, el sondeig, a la vall d'en Bas, i en un radi de 15 quilòmetres a la Rodona tenim un buit de poblament. No tenim cap jaciment eh, contemporani a les erupcions, però sí que a 15 quilòmetres a Tortellà, a l'Alta Garrotxa, tenim la UMA del Serrat del Pont, amb quatre nivells d'ocupació diferents, entre fa 1.400 i 8.000 anys. I a més, també a nivell regional, tenim a Camp el jaciment de sota Palou, entre fa, va estar ocupat entre fa 1.000 10. i fa 9.000 anys, i la UMA dels Fedrins, a Caralbs ocupada fa 8.700 anys. Per tant, és una mica el, el que veiem abans, no?, eh amb els diagrames polínics, a nivell local l'impacte és, és total, és, és molt, molt significatiu i a nivell arqueològic sembla que tenim el mateix. No tenim jaciments arqueològics en un radi de 15 quilòmetres, però d'alguna manera fora d'aquest radi haurien fet vida normal. Això és el jaciment de, de la Goma Serrat del Pont, és un jaciment que va estar ocupat des del Mesolític fa 9.400 anys fins a l'època ibèrica i romana. i això té nivells, nivells d'ocupació contemporanis a, a les darreres erupcions volcàniques, a les darreres erupcions volcàniques, les darreres erupcions volcàniques eh, ocorregudes entre fa 9.000 8700 i els canvis en la vegetació que veiem tant tan abruptes, dels, això és la corba de, dels, dels caducifolis, els incendis, el, el que veiem abans en el diagrama polínic. Uh, com deia, el, el jaciment de l'Oma Serrat del Pont té quatre nivells eh, d'ocupació i tres d'ells serien contemporanis en aquestes erupcions volcàniques, o sigui, els tres primers. Ve, veiem com hi ha un canvi de nivell arqueològic eh, just coincidint amb una erupció, la de fa 9.100 anys, que és la que començaria a provocar aquests canvis tan dràstics en la vegetació i, i, i amb els incendis que es van succeir després. Però les, les datacions d'aquest jaciment mostren una continuïtat en, en l'ocupació. Què vol dir això? Que no, no van abandonar el poblat, l'abric. El poblat, el, es, es tracta d'un jaciment en abric i, i això vol dir que malgrat haver-hi erupcions volcàniques no van abandonar el, el jaciment. Posteriorment sí que és veritat que entre el nivell 4.2 i el 4.3, que va, més, va entre fa 8.800-8.600 anys, coincideix amb, amb aquesta erupció d'aquí. Aquí, si es veia sencer, aquí es varien els diferents nivells d'ocupació de, de la Goma Serrat del Pont per poder comparar, però no, no, sé, què, no sé què ha passat. En, aquí, sí, en, aquesta, en aquesta erupció, amb aquest eh, nivell d'incendi tan alt, aquí sí que es produeix una, un abandonament del, del jaciment durant 200 anys. Tot i així, eh, tornen, i fa 8.500 anys, eh, ja tornen a ocupar el jaciment de l'Oma Serrat del Port i tornen a haver-hi erupcions volcàniques i amb una continuïtat en, en l'ocupació d'aquest jaciment. per tant, Podem dir d'alguna manera que en aquest jaciment a 15 quilòmetres de distància aquestes poblacions mesolítiques de, dels últims caçadors recolectors van ser resilients davant del fenomen volcànic, no, no van abandonar la, la regió i podem dir d'alguna manera que les seves estratègies que estaven basades en, en la cacera, la recolecció, eh, en, una vida, en, en un mode de vida nòmada eh, eren la, la millor estratègia de gestió del risc ambiental eh, davant de les erupcions volcàniques. En properes investigacions, eh, ara, després de tenir aquests resultats eh, tan positius, eh, que ens indiquen que, que en aquest jaciment van conviure amb el fenomen volcànic, el que ens proposarem serà abordar de nou aquest jaciment de la Goma Serrat del Pont, que no, no està excavat en la seva totalitat. Esperem que en un proper projecte puguem eh, extreure mostres, per poder, en, en, en recerca, el que normalment passa és que si no et fas certes preguntes no podràs eh, investigar certes coses, no? Quan es va aquest jaciment, fa, probablement fa ja més de, més de 20 anys, Eh, no es van fer aquestes preguntes perquè el fenomen volcànic s'entenia com que era una cosa molt més antiga, de fa 13.000, 15.000, 17.000 anys, i no, i no de fa 8.500 o 9.000. Llavors no es van fer les preguntes d'estudiar de, la relació amb el vulcanisme. No? Ara que, que les tenim i que hi ha una part del jaciment per, per poder mostrejar, per poder agafar mostres, per fer diferents tipus d'estudis, un dels objectius serà aquest, no? poder... Estudiar com van afectar i com van interactuar amb aquest fenomen volcànic. De, bueno, el que deia, després d'haver descobert aquestes, aquestes erupcions eh, volcàniques, ens hem fent preguntes. No? Això no, no s'acaba mai. Eh, i, I algunes de les preguntes són referents al procés de neolitització. Eh, jo, bàsicament, un dels meus... Una de les meves línies d'investigació principals és estudiar aquest canvi entre els últims caçadors recolectors i els primers agrícoles ramaders, entre el mesolític i el, i el neolític. I, i, aquí a, I aquí a la Garrotxa es dona un, bueno, un, un, una curiositat i és com a la Vall d'Enbàs, la, la zona més immediata de la zona volcànica de la Garrotxa, L'arribada d'aquestes primeres poblacions neolítiques, d'aquestes primeres poblacions camperoles, com he dit a la introducció, es proveixen uns 600 anys més tard que a altres zones, com per exemple pot ser l'Alta Garrotxa, la Boma Serrat del Pont i Plansallosa o la Draga, que estan molt a prop, però veiem com a la Dou i a Cudella les primeres ocupacions són fa 6.700 anys, fa 6.500. També tenim la Cova de laavellaer, que està en una zona limítrofe amb, amb la zona volcànica, data centre dels 6.600. I això ens obre preguntes. Per què, per què van trigar tant en assentar-se en establir-se a la vall d'en i, i a les zones més properes a la zona volcànica. Pot ser que trobem erupcions volcàniques més recents? Com, com deia, torno a, a remarcar el tema de la necessitat de tenir sediments lacustres i, i d'aigua molls per poder fer tot aquest tipus d'estudi. Fa 8.200 anys fèiem el canvi d'aigua moll a dinàmica fluvial, no es conserva el polen, no es conserva la matèria orgànica, potser tampoc es conserva les cendres volcàniques. Què hem de fer? La feina que tindrem a partir d'ara serà fer nous sondejos, i buscar zones on aquests aigüamolls, eh, aquests sediments tan, que, que tanta informació ens donen, hem de buscar zones on aquests sediments eh, aigüamolls perduressin eh, fins al Neolític, com a mínim fins al Neolític. I sabem què ho podem trobar perquè en, els, en alguns sondejos que s'han fet, sobretot va ser la dècada dels 80 amb, la, amb alguna datació, a la zona de la pinya hi havia, hi havia datacions de fa uns 5.000 anys, 5.000-6.000 anys amb sediments orgànics i aquí ens disposarem a, a fer els nous sondejos per poder completar aquesta història i per intentar eh, respondre a aquesta pregunta. Hi va haver erupcions més enllà dels 8.500 anys que hem, que hem vist en aquest estudi. Pot ser que les erupcions volcàniques... Eh, limitessin, dificultessin l'establiment de les primeres societats neolítiques a, a la Vall d'en Bas. Això ja, això ja ho haurem de, de deixar per la propera conferència. Queda feina per fer. De moment, com a curiositat, us ensenyo un parell de fragments de ceràmica del jaciment neolític de, de la Dou, un jaciment que, que he excavat durant uns anys, ja, juntament amb la Maria, i... Per us ensenyo aquests, aquests fragments de ceràmica? Doncs perquè veieu que com a mínim van interactuar com a mínim amb l'obtenció de matèria primera. Aquestes, aquestes petites pedretes que veieu per aquí de color gris és basal, és pedra volcànica. Els neolítics la feien servir com a desgreixant per donar-hi compacitat a la ceràmica perquè fos més resistent i i d'alguna manera eh, també hem trobat eh, molins per moldre el blat, que també estan fets de, de basal, i re, era un punt per dir que no, el volcanisme no tot és caos i destrucció, sinó que també a moltes zones del planeta s'ha vist com el fenomen volcànic també el que fa és eh, produir terres aptes pels cultius, amb, amb més matèria orgànica, vull dir que no tot és caos i destrucció, sinó que també aporten coses positives. Res, per, per concloure, destaco com aquest estudi ens ha portat les primeres evidències d'erupcions volcàniques durant l'Ulocè inicial a la península ibèrica, les, les més recents de, de la zona volcànica de la Garrotxa, fa uns 8.500 anys, i ara caldrà continuar investigant per definir aquestes erupcions a quins volcans pertanyen, és una cosa que encara no s'ha d'investigar, no Ho tenim del tot clar de moment. A més, el fet aquest que les datacions que hem obtingut siguin més recents, eh, necessitarem fer estudis, eh, més, més, ampliar els estudis per poder eh, identificar cada nivell de cendra volcànica amb diferents eh, volcans. Destaquem els canvis ambientals que van produir les darreres erupcions, sobretot en la vegetació, amb grans incendis afectant els boscos de caducifolis, com hem vist fa uns 9.000 anys, 10.000-9.000 anys, I, i podríem dir d'alguna manera que el paisatge del tardiglacial, de la fase que era dominada pels boscos de pins i les estepes, va ser més resilient davant d'aquestes erupcions. No hi va haver canvis tan dràstics, tan abruptes en, en la vegetació. Eh, estaria més, més adaptada en aquest tipus de, de processos d'erupció de, i d'incendis i no es veurien tan afectats. També la, la idea aquesta és que les, les comunitats nòmades de caçadors recol·lectors van conviure amb, amb les darreres erupcions volcàniques. En alguns moments potser sí que es van veure forçats a abandonar la zona, però en d'altres la continuïtat de l'ocupació és clara, malgrat la successió dels episodis eruptius. Destaquem aquest impacte en les comunitats prehistòriques a nivell local. Com hem dit, hi ha un buit poblacional, no trobem jaciments arqueològics, encara que també ens podem fer preguntes. No? El que dèiem, La recerca és així, a mesura que vas tenint noves dades i noves respostes, vas generant noves preguntes i cada cop et vas liant i, i liant més. Potser no trobem els jaciments, potser es, es troben sota les colades volcàniques, en les zones més immediates de, de la zona volcànica. Bueno, potser valdrà la pena buscar la Pompeya Garrotxina. Un altre tema que també ens ocupa és la neolitització, tant tardana d'anar la Vall d'en Bas, com he dit, el fet que s'instali intentar a, a, a aquí, i és això, potser es van produir opcions més recents durant els primers segles del Neolític, i a partir d'ara centrarem els esforços en, en intentar respondre a aquesta pregunta, obtenir nous, nous testimonis de sediments, Eh, repetir tot aquest procés d'estudis de diferents disciplines, de tassions radiocarboniques, per poder eh, obtenir respostes a si el vulcanisme va afectar a les primeres poblacions neolítiques. Res, eh, només per acabar, amb la xerrada d'avui he volgut mostrar com hem tingut bons resultats, estem molt satisfets, la feina mai s'acaba, com dic, sempre van sorgint noves preguntes, i La conclusió més important i més destacada d'aquesta de, feina és el el valor, del el valor del patrimoni natural i, i arqueològic de, de, de la Garrotxa i la necessitat de continuar-hi treballar molts anys. Moltes gràcies per la vostra atenció i si teniu alguna pregunta, algun comentari, sóc aquí per, per respondre.. Hòstia, he estat una hora parlant. Sí. Ho sento. Home, són, són tres anys de feina resumits en una hora. Està bé, eh? E de gmail.com, Eco de gmail.com. Co la vall. A Ràdio les Planes. l'eco de la vall.org l'eco de la i també per internet a radiolesplanes.com